Скочила я з ліжка, кинулася в один куток кімнати, Потім другий, мов божевільна. У вікна бив дощ, десь далеко били собаки. Жінка з монастиру тяжко зітхнула і вела далі. Що ж я тут, на чужині? Обла мені крила, руки не згодяться, Немає снаги, аби це я була в монастирі, я за два дні вирвала б чоловіка з рук цієї шльондри. «А що б ви зробили?» – здивовано глянула я на неї. Суперниця причарувала його, приворожила, прив'язала його до себе бідного, що він і в язиком своїм вже не володіє. Але в монастирі такі мастаки на ворожіння кращі, ніж тут, і беруть недорого. За три меджі є – Вирвали б його з рук цієї жінки і повернули б мені. І моя сусідка почала розповідати про ромелійських знахарів. Є в нас один албанець, арів ходжа. Так він доти ворожив нас свинячим вухом, поки воно не стало біноклем. Варто бідній жінці подивитися через нього на свого чоловіка, як того, хоч би який гультяй не був одразу навертало до справжньої дружини. А все тому, що жінки починають здаватися йому свиньми. А рів ходжай і інше робить. Бере шматок мила, в нього зажене голку, ворожить, тоді закопує в землю. Мило тане, а твій ворог теж тане, аж поки не висохне на голку. Вона розповідала і весь час брала своєї бляшаної табакерки, Тютюн, крутила цигарки і палила. Які пусті, які жалюгідні слова. Особливо байечка про рану, що починає ятритися, коли вихолоне. Хіба це так? Хіба я сумую за тим деспотом? Хіба я думаю про нього? Спочатку рум'янок, якого моя сусідка накладала на щоки понадміру. Її підмальовані брови, схожі на дужку сказана, запалі очі, куточки яких були подовжені сурмою, котра густо лежала й довкола них, викликали у мене огиду. Та коли я зрозуміла, що це всього-навсього хитрість, до якої вдаються, щоб знову привабити чоловіка, у мене защеміло серце. «Щоб лишав припасти йому до вподоби», – говорила вона, – «одриваю від рота в дітей». Та купую рум'янок, хну, сурму, прибираюся, мов наречено, а все дарма. Кажу ж, переворожила вона його. З того дня я ледве чую, що двері зареплять, не повертаючи голови, знаю. Це моя бідна сусідка. Щось робиш, сестрень, можна зайти на хвильку? Мені самій тоскно на самоті, тому я й цьому голосу рада. Отож, кладу в бік перо, поводжу пальцями, бо затерпли, і готуюся, як і раніше, з цікавістю слухати докучливу розповідь про любов моєї сусідки, хоч знаю все вже на пам'ять. З мого вікна видно високий горб, що стрімко рветься вгору. Спочатку він тішив, але трохи пізніше почав дратувати якщо по його схилах не ходять в тумані люди, так, що аж вітер рва волосся, хапаючи за поле, якщо там ніхто не стрибає, мов козеня, не пустує, то навіщо тоді він? Де вони ті дні, коли я тікала з дому і довго бродила степом? Або ще коли в саду я лякала пташок, вибахкуючи дрюком по паркану, або ж бурляючи між яляча дерев каміння, а я ж хотіла їхати тільки в Анатолію, щоб і там бавитися так само. Ще в дитинстві я любила малювати. В школі, чи не саме тільки малювання, і мала я завжди найвищу оцінку. Вдома мене увесь час сварили та карали за те, що я розмальовувала стіни олівцями або розфарбовувала мармурові статуї. Зі Стамбула я захопила чимало паперу на малювання – кольорові олівці. І тепер, коли обридає писати, щоб розвіяти тугу, я беру та й малюю. Навіть спробувала двічі намалювати портрет Хаджі Калфи. Один фарбами, а другий чорним олівцем. Я не знаю, скільки там подібності, але Хаджі Калфа впізнав себе. Якщо не з виразу очей або носа, то завдяки знайомій лисій голові. Довгому вусу та білому фартуху і був вражений моїм мистецтвом. Він довго не барився, а пішов по базару і накупив собі дешевенького Єдвабу оксамиту, шовку та намиста, і загадав доньці, щоб зробила на портрети рамця. Врешті, побачивши, як я нуджуся, почав запрошувати мене в гості. Хаджі Калфа мав хазяйновиту дружину. Отож вони заощадили собі на гарненьку хату, яку потім пофарбували на дозвіллі в зелене. Хата стояла недалеко від глибокого яру. Коли біпертися руками в дерев'яний паркан в саду, по якому так і повився плющ, і глянути вниз, то закрутиться світ. Як добре було мені в тому саду, в родинному колі хаджі Калфи. Неврікханим родом із Саматією, як і її чоловік, була вона проста, але мала щире і чисте серце. Побачивши мене вперше, вона вигукнула «Дівчинко, ти ж пахнеш Стамбулом!» І вона не втрималася і почала мене обіймати. Ледь заходить мова про Стамбул, на очах неврік ханим починають бреніти сльози, а великі груди її починають підніматися від тяжких зітхань, Мов, міху у кузні. У хаджі Калфи син Мірат, дванадцяти років, Та чотирнадцятилітня донька Гайкануш. Ця маленька вірменка якась сором'язлива і неповоротка. У неї густі брови, мов, буряк щоки, Геть в прищах, наче в болячках от На противагу товстій повнотілій сестрі Мірат маленький, худенький і сухий, мов, таранька. Хаджік Алфа не вміє ні читати, ні писати, але знає б ціну письменності. Каже, що людина повинна все знати. Хаджік Алфа стоїть на тому, що вряди годи і професія кишенькового злодія може стати в пригоді. Мірат спершу вчився два роки у вірменській школі, а це два роки ходить до Османської. За програмою Хаджі Калфи, його син повинен ще два роки ходити до іншої школи, щоб коли йому сповниться 20 літ, він став справжньою людиною і вільно володів французькою, німецькою, англійською та італійською мовами, якщо, звичайно, цей тягар не розчавить до того часу слабосилої дитини. Якось ми розмовляли про хлопчика, і Хаджі Калфа запитав мене, «Ти звернула увагу на ім'я Мірата?» «Їдне мудрого, я тиждень бив собі голову, поки придумав. Двома мовами виходить вірменською Мірат, а по османському Мурат». І хаджік Алфа пустив бісика. Це означало, що він скаже щось дуже дотепне. «Коли син скоїть щось недоладне і розгніває мене, я кажу йому, ти не Мірат». «І не мурат, ти Якось я була очевидцем того, як старий гнівається. Це треба було бачити. Хлоп'я завинило тим, що не вподобало якоїсь страви, звареною матір'ю. «Ви тільки гляньте на це ледащу!» Ледь звело голову вже вередує, «Як той же брак!» «Дали йому огірок, а він викинув!» «Кривий, каже!» «А вже ж! Віслюковію зварне до смаку!» «Ти мою науку бери в голову, бо поки тебе словами наставляють на розум, а там і дрюком почнуть. Що це таке, щоб хліб посланий Аллахом тобі був не до смаку?» Старий, звичайно, пересипав свою мову примовками. Тепер він теж прочитав. «Хто ти сам зрозумій, хто ти сам, а не зможеш цього дійняти, будуть інші тебе навчати». Освіті Гайкануш надавалося не меншого значення, хоч вона й дівчина. Гайкануш вчилася у вірменській католицькій школі. Якось Хаджік Алфа захотів влаштувати доньці суворий екзамен у присутності сусіди, старого паралітика та літньої вірменки в чорних шароварах. Важко уявити смішніше видовище. Хаджік Алфа, як я не опиралася, Тикнув мені доччині зошити і книжки, а їй самій сказав, «Ну ж, бо, дочко, не осором мене перед вчителькою, а то боком вийде тобі мій хліб». Я згадала щось помножити та поділити, а тоді взяла ілюстровану історію пророків, погортала і натрапила на оповідь про Ісуса та охрещення. Гайка, ну ж, нагородила мені казна чого. Я трохи виправила її, бо наслухалася про це вдосталь ще в пансіоні, і дещо розповіла сама. Хаджік Алфа слухав, аж очі йому розширилися від подиву, А що на голові чуба не було, то зате брови дивом стали. Те, що я розумілася на християнстві, здалося йому дивом. Він хрестився і примовляв, що ж це таке, мусульманка знається на моїй вірі краще, ніж священники». Я гадав, що ти звичайна вчителька, а ти, виявляється, людина вчена, тобі руки треба цілувати. І хаджі Калфа почав штовхати в потилицю свою товстелезну жінку, котрій важче було зрушити з місця, аніж баржі одійти від пристані, щоб підступила до мене і наказав: Поцілуйся, дитя за мене, в саме чоло, чуєш? Неборака, що відносив себе до чоловіків і тому церемонію цілування переклав на жінку. З цього дня Хаджі Калфа заповзявся вихваляти мене, яка ж то я вчена. Навіть безробітні, котрі збиралися в кав'ярні нашого готелю, збігалися, щоб подивитися на мене, коли я проходила по під вікнами. Хаджіка Алфо, обличчя, будь ласка, нащо ви мене хвалите всім? Спробовало було й розгніватися, але старий не вавав. Я навмисно роблю це. Хай і начальство почує, може, хоч соромно їм буде. Знайомство з родиною Хаджі Калфей знадобилося мені ще й з іншого боку. Неврік Ханим була родом і саматі, а тому чудово варила варення та засокровала садовину. Ця наука, коли корисніша, Аніж моє знання історії пророків. Без мороки і до того ж безкоштовно я вчилася в неї, як готувати варення, і записувала все в той записник, де вже мала рецепти страв, що їх навчила мене варити моя Юльмісаль. Тепер вже треба самі дбати, щоб було смачного попоїсти. Та дарма, Аллах милостивий, може, й в мене буде маленька хатинка коли справи мої вже підуть на краще. Тоді я заведу собі судничок для самого тільки варення. Застилю скрізь, як це в хаті у хаджі калфи, помереженим папером. Понаставляю на поличках різнокольорових баночок, які так і блищатимуть, мов перли, або бурштин чи яхонт. А як добре, нікого не питаючись, поласувати варенням, коли тобі заманеться. І не треба підкрадатися до буфету. І Аллах тоді не пошле тобі хвороби. А через серед червоних, жовтих, білих баночок не буде тільки зеленої. Так, Кямрани, коли мені ще й на думку не спадало ненавидіти тебе, я вже й тоді не зносила твоїх очей. Їхній зелений колір сповнював мене таємним злом. Я все пам'ятаю. З самісінького початку і дотепер вони ненавиділи мене, кямрани, твої зелені очі. Мені ще не було й дванадцяти літ, як почалася ця ненависть. Ти й сам ще не забув цього, звичайно. Так, я засипала їх тобі жменями піску. Ти гадав, що то дитячі пустощі? О ні, я хотіла, щоб їм ще міло, отим очам, в котрих хвилює хитрість, ніби водорості в морі, коли сонце сипле туди проміння. Знову я повертаюся в минуле, а моя мета – писати тільки про сьогоденне. На чому я зупинилася? Ага, Хаджік Алфа інакше дивився на те, що я, мов дитина, сьогодні розвеселилася. Просто на мене вплинуло сонце, яке не світило вже декілька днів. А він подумав, що я маю якусь гарну звістку, і почав мене діймати, що та як. «А хіба ж можна, щоб якась звістка, що стосувалася мене, була відома спершу мені, а вже потім йому?» «Скоро вже, мабуть, і про час, коли мені треба буде обідати чи лягати спати, я дізнаватимуся в цього дивовижного служника готелю». «Ну ж, бо не не невгадував він. «Скажи!» «Не можеш жити, ні сіла, ні впало, весь час реготатися. Щось гарне є». Мені захотілося показати йому, що маю вуха гостріше, ніж він. Отож я загадково усміхнулася, моргнула йому і серйозно додала. «А хто зна? Може, це така таємниця, якої всім не можна розповідати?» А сонце було таке чудове, що я, намагаючись запам'ятати дорогу та не заблудитися, перебігла містком повготель готель і побігла на пагорбок, яким милувалася з вікна. Потім перетнула леваду і чагарник, і перейшла другий міст. Я бігала біще, та зрозуміла, що може бути небезпека куди страшніша, ніж можливість заблудити. Хоч на мені була й чадра, і чаршав, який надавав мені вигляду статечної ханим, за мною вже пленталися якісь підозрилові чоловіки, і навіть спробували були забалакати. Я згадала поради хаджі Калфи, злякалася і повернула назад. Хоча я й знала, що секретар із відділу освіти, підв'язаний кушаком, знову зустріне мене словами «А зі Стамбулагем Шеряханим ще, ще нічого немає». Та все-таки я звикла, вийшовши на вулицю, заходити до нього. На сходах мені стрівся служник з відділу освіти – як добре, що ви прийшли, ходжаним, сказав він. Беєм якраз вас шукає, я вже мав іти в готель. Беєм він називав завідувача відділом освіти. Диво та й годі. Завідувач сидів за письмовим столом, накритим червоним сукном. Він був, як завжди, в задумі. Очі в нього були заплющені, руки висли, а гудзики на комірці розтибнулися. Ставалося завідувача, навіки зморила втома, і він поклав собі тепер спочивати. Та ось він побачив мене, позіхнув, потягнувся і поволі почав. Ханим, ми ще не отримали відповіді з Міністерства освіти. Не відомо яка буде їхня воля, але гадаю, що Гурія Ханим, як вчительці з досвідом, нададуть перевагу. Якщо відповідь буде не на вашу користь, то ви опинитесь в скрутному становищі. А я зараз знайшов один вихід. За дві години ходи є село Зейнілер. Клімат, вода, там чудові. Мальовнича природа, люди чесні й порядні. Та й взагалі райський куточок. Школа там на утриманні вакифу. «Минулого року ми теж пішли на самопожертву і підремонтували школу. Тепер вона як нова. Купили там чимало майна, наочного приладдя. При школі є помешкання для вчительки. Тепер потрібен тільки молодий заповзятий педагог, готовий на самопожертву. Хотілося, щоб туди поїхала особлива дівчина, така як ви, наприклад. Місце справді гарне» і прислужилися б батьківщині. Зарплата там, щоправда, дещо менша, як тут, але ж молоко, м'ясо, яйця та інші продукти там набагато дешевші. Якщо захочете, то зможете навіть грошенят скласти собі. Я, звичайно, за першої ж нагоди збільшу вам платню, і ви матимете те саме, що одержують і тут» тоді вже місце буде краще, ніж у директора і Дад'є. Я мовчала, бо не знала, що йому сказати на цю пропозицію, а завідувач вівдалі. «У школі там працює одна літня жінка, вона й уроки веде, та от не знає нових методів навчання, але ви її, звичайно, перевиховуєте. Та не сподобається вам Зейні то напишіть мені кілька слів». Я влаштую вас тут на престодну посаду, хоча я впевнений, що ви скажете не хочу, якщо вам запропонують навіть центр. Клімат причудовий, мальовнича місцевість, харчі дешеві, люди гарні, швейцарське село, та й годі. А що треба людині ще, їй Богу? Я уявила собі сонячні шляхи, густі садочки, річку. Ліс і серцем желинула туди. Та все таки разом з тим не наважувалася сказати гаразд, як там не є, а мені хотілося порадитися з Хаджі Калфою. Ефендім, з вашого дозволу, я дам відповідь за дві години. Завідувач вразу жив. Бога ради, дочко, справа така, що зволікати не можна. Он стільки претендентів. Прогавиш місце, а тоді вже все тоді хоч годину, Ефенді. Я почала виходити, але відразу зустрілася з своєю суперницею, Гур'я Ханим. Кілька днів тому, Хаджік сказав мені, що нам у місті вже дали прізвиська «Суперниці». Гур'я Ханим тоді так налякала мене, що я, зустрівши її тепер в коридорі, вже аж захнулася, і, щоб не бачити її, хотіла хутко вийти. Але та заступила мені дорогу, Схопила закінчик чаршаф, мов якась безсоромна жебрачка. Ханиме, Ефенді, почала вона зразу, я нещодавно повелася, була з вами нечемно. Аллаха ради, даруйте мені, якби не нерви, на мене тоді так подіяло, що. Дочко, якби ти знала, скільки мені довелося в житті зазнати, то ти б пожаліла мене, даруйте вже мені ту негречність. Пусте, Фенді. Промовила я, налякано, і хотіла бігти. Але не на те йшло. Гур'єха ним ніяк не хотіла відпускати мого чаршафа, а почала плакатися на свою долю, що, мовляв, п'ятеро ротів, які сидять на її шиї, змушені будуть же жебрачити. Щоб більше вона кричала, то все дужче лунав її голос, аж поки не дійшов до вереску. Я вкрай розгубилася, і не знала, що мені робити. Та на мене чекало ще гірше. На комедію поспігався люд. І невдовзі навколо нас утворився натовп всіляких писарів, канцеляристів та хлоп'ят, котрі продають по вулицях каву і щербет. Моє обличчя спаленіло, руки горіли, як у вогні. Я ладна була провалитися крізь землю. Благаю вас, ходжаним, говоріть тихіше, почала я просити, на нас дивляться. Але вона, мов навмисне, заголосила ще дужче, почала рвати на собі коси, бити кулаком груди, так, що гудзики сипалися. До того ж вона намагалася ще й цілувати мені руки і коліна, а я з жахом дивилася, як зростає цей натовп. Так на вулицях в Стамбулі збігаються люди до мандрівна... мандрівного зуболікаря, або на заклики вуличного крамаря, який торгує сумнівними ліками від мозолів чи милом, от якого блякнуть навіть плями. Вже чути було слова «Жаль, бідно! Не примушай плакати, нещасну жінку, дівчину!» Звідки лязь узявся високий савобородий мула в зеленому завої і звернувся до мене. «Дочко, ставитися до старших з пошаною, бути гречною!» Закон нашої віри і людяності. Не однімаю цієї жінки хліба насущного, І тебе сподобить Аллах і його пророк. Всевишній щиросердий, Він відчинить двері своєї милості тобі. Я тремтіла під чаршафом, Холодний підкотився по мені радом. Раптом якийсь кавовар, Стукнувши щипцями крикнув, А тож, ти завжди заробиш собі на хліб, Там, де буде Аллах. Дехто почав реготати. Та де не взявся секретар з відділу освіти в своєму червоному кушаці, схопив кававара за барки і потягнув на сходи. «Негідник, я тобі зараз по щеку розірву!» Дивно. І люди чомусь сміялися. Адже кававар сказав те саме, що й мала, а гур'єха ним не вгавала. «Це вже така слава, що я, ладно, була вмерти», Аби тільки не бачити цього сорому. Гаразд, гаразд, хай буде, як ви хочете, тільки пустіть мене, Аллаха ради. Я ледве одірвала її від своїх колін, які вона намагалася цілувати, і метнулася в кабінет завідувача. Невдовзі мені дали підписати папір про те, що я сама відмовляюся викладати в центральному рушті, є, а погоджуюся вчителювати в Зенелер не минулої години, як з формальностями було полагоджено, і завідувач відділу, якого звичайно ні за що не можна було підняти з місця, сів у фаетон і сам поїхав у резиденцію губернатора підписувати наказ. Отак швидко вирішуються справи, які іншого разу можуть місяцями передаватися зі столу на стіл. Коли я повернулася в готель, Хаджі Калфо зустрів мене радісно і ображено. «Приховала від мене. Гадала, не дізнаюся? Дякувати Аллаху, я все знаю». «Що ти знаєш?» «Що наказ прийшов, голубонько? Який наказ?» «Тебе залишають, в центральному рушті є, а ним повернули паспорт». «Ти помиляєшся, Хаджі Калфо, я щойно від завідувача відділу і нічого такого не чула». Старий недовірливо глянув на мене, «Та ніж, прийшов наказ вчора ввечері, мені напевне сказали, це завідувач приховав від тебе, чи тут буває без шельмування, а? Ану розповідай все». Я посміялася з його сумнівів та простих міркувань і дістала з портфеля наказ. Помахавши ним, сказала, «Живемо, ходжі калфо». Їду в таке місце, як у Швейцарію. Гаджі Калфа слухав мене, а ніс йому наливався кров'ю, мов гребіню півня. Врешті у відчаї вдарив рука об руку. Нерозумна дитина! Що ж ти наробила? Таки обдурили! Йди мені негайно до завідувача та візьми його за душу! Я знову знизала плечима. «Не варто, Хаджі Калфо. Та й чого ти хвилюєшся так? Дивися, що захворієш. Що тоді робитимем?» Але, як виявилося, старий казав правду. Було чого не покоїтись. Ввечері я вже знала всі подробиці. Завідувач відділу освіти підтримував Гурія і послав у Міністерство папір з проханням перевести мене деїнде, а тут залишити Гурія Ханим, як досвідченішу вчительку. Але в міністерстві чомусь вирішили тут залишити мене, а Гурія Ханим послати в інше місце, що саме повинно було звільнитися. Після того, як вчора ввечері прийшов наказ, завідувач відділу, директорка Руштіє, і, здається, бухгалтер, котрий був родом з Румелії, звідкиляй Гурія Ханим, Уночі нарадили таке – мене випхати кудись в глухе село, а на моє місце влаштувати суперницю. Своїм планом вони передбачили навіть мою зустріч з Гур'яханим та появу Моли. А що стосується Зайнелер, де, за словами завідувача, був європейський шик, то це не щось інше, як у село, десь в горах, куди й пташка не залетить. Вже рік ось там ніхто не працює, бо навіть найбесталанніші вчителі не наважуються туди їхати. Коли я про це дізналася, то була приголомшена, а найперше тим, що солідний, поважний чиновник міг так звичайно ошукати. Я не могла цього второпати, Хаджік Алфа сердито хитав головою. «Ти не знаєш цієї гадюки», – говорив він, – Куняє, коняє, а потім як вжалить, що й не второпаєш, де й лихо те взялося. Зрозуміло? Та то вже й геть. Коли людині вразили серце найближче, найрідніше, то хіба чужі вжалять душі? Я зможу і взаймолер бути щасливою. Хай тільки всі вони будуть втішені.